У ньому йдеться про долю заможної родини Станіслава Свідзинського, головна героїня роману, молодша донька Магда, юна зеленоука Красуня. Вона навчається в Львівській консерваторії, мріє про велику сцену, має родовитих залицяльників, серед них є навіть барон. Однак віддає своє серце талановитому хіміку-науковцю, викладачу, матею Бальцевичу. Батьки проти їхніх стосунків, і Магда, всупереч їхній волі, бере з таємний шлюб. За кілька місяців чоловік помирає від сухот, Магда віднині вдова. В сторінки книжки «Роман з містом» читає авторка Наталя Лапіна. Каська натішитися не могла, виконуючи звичну хатню роботу Наспівувала весь час Ото майте чого гідні З донечкою своєю вишуканою Ну що, послухалася вона вас? По-вашому зробила? Зганьбила на все місто Служницю попереджали і прохали замкнути рота Вона й замкнула Тільки ганці сказала, бо не сила було таїти все в собі Та й хоті берегти гонор своїх панів теж не мала Отак пак Треба було суворіше виховувати, а не дозволяти з розбещеними братами по рестораціях і театрах гуляти. Тепер на консерваторії можна поставити хрест. Великий і остаточний. Каська сама на власні вуха чула, як стара пані сказала синам, що в неї більше немає доньки. І край. Ця не пробачить, що не по її вийшло. Дуже командувати любить. Цими радісними думками Касю перехопив на сходах пан Свідзинський. Вона йшла від кухні з величезною господарською сумкою, міцно затиснувши в другій руці гаманця. Кася мала непереборний страх перед ринковими злодюшками. Гаманця вона ніколи не клала ні в кишеню, ні в сумку. А щоб, боронь Боже, хтось не вихопив його, руку з гаманцем тримала в кишені. Завжди хвилинку. Пан Станіслав підійшов до неї майже в притул і заговорив пошепки. «Касю, я хочу вам дати дуже важливе доручення, але про це ніхто не повинен знати. Навіть пані Зося. Зрозуміло?» Кася дивилася на пана Свідзинського очима китайського бовванця, що стояв на полиці у вітальні, і кивнула так само, без будь-яких емоцій. Старий доктор заквапився, поспіху всунув їй папірця і не пустого конверта. «Тут адреса і гроші. Зараз і віднеси. Мені по харчі треба. Часу не вистачить. Устигнеш. Від ринку недалеко». Сумно зітхнув пан Станіслав. «Хто ж тепер допоможе цим бідолахам? Крім мене». На дворі Кася розгледіла адресу. «Справді, не дуже й далеко. Так, Махді потрібна допомога. Мучиться нещасний з хворим чоловіком, якого нещодавно за якусь провину ще й звільнили з роботи. Тепер і на хліб не вистачає». Що вже про ліки казати? Треба було думати, за кого йти. План у голові склався миттю. Нікуди вона цієї купи грошей не понесе. Звідки Магда знатиме, що батько гроші передав? Заховавши конверта на грудях, раду попрямувала до ринку. За три дні Каська ще більше збагатіла. Сама пані Зося наказала передати доньці гроші так, щоб пан Станіслав Боронь Боже не довідався. Дурні хазяї! Прокляли а тепер бідкаються. Катерина була дівчина завбачлива, тому постановила собі носити непокірній донечці ці конверти через раз. Хто рахуватиме? І ніби все передавала, старалася. А Магда стояла перед паном Замвелем і благально заглядала йому в очі. На цього старого єврея тільки й мала надію. Інакше доведеться просити гроші в батьків. Старий єврей дивився на доньку пана Свідзинського, раптом побачив ту, якої більше, як півстоліття не було на цьому світі – ханну. І незнищенна пам'ять повела його вузенькою стежинкою спогадів. Він здивувався, що за весь цей час, як хани не стало, забулося стільки великих подій, зустрічей, успіхів і невдач. А перше кохання пам'ятається і досі. І, мабуть, пам'ятатиметься до віку. Цей спомин спричинив у його виснаженому серці не біль, не сум, не муку, а радість! Згадав, яке величезне страждання огорнула його, Скоро тільки почув, що Ханна, зрадниця Ханна, Ханна тільки яка згордувала ним, померла від сухот. І ні вітчизняні, ні європейські світили не зуміли її врятувати. І йому кричало всередині, до божевілля злостиво, Якби то ти була зі мною, може й не напала б та підступна хвороба, Не обернулася б твоє обличчя на воскову машкару, Страшного жовтого відтінку. Не задубіло б тіло, не склало б ти на грудях тонких рук. Дубу він тоді просидів, охопивши голову руками. Відчув, що місто завмерло. Усі годинники в ньому – ручні, стінні, тумбові, навіть величезні на ратуші – зупинилися. Бо місту більше був непотрібен час. Зухвалий, підступний і швидкоплинний – Бо Ханна лишилася в минулому, а він не бачив і не уявляв свого майбутнього без надії, хоч іноді бачити своє зрадливе кохання. Батьки одружили його з Сарою. За рік на світ з'явився малий спадкоємець. З першим криком «Синочка» час заворушився, і він, змирившись зі своєю страшною втратою, погодився жити далі. Старий єврей дивився сльозивими очима на Магду. Коли б ти була знала, що тебе чекає завтра? Чи зможеш ти пережити втрату часу? Він, старий і мудрий єврей, відчув подих смерті відразу, коли дізнався, що дочка Свідзинських переступила всі умовності оточення своїх батьків, зухвало кинула виклик долі, обравши смерть з обличчям її непутящого, бідного і хворого чоловіка. Смерть лопутіла своїми чорними крильми над головами цих молодят. Він, битий жак, помилився лише в персоні. Адже був упевнений, що чорні крила накриють дівчину, як колись його ханну. Заздрісні боги не дозволять людині жити в раю на цій грішній землі. Ні, це було б занадто. Щасливих боги не шанують. Старий замвель кліпнув на обручку червоними повіками. Усі знали, нещодавно він утратив сина. Рвучко схопився за лупу. Невже прокинулася пристрасть справжнього фахівця? Такі раритети дуже рідко потрапляють до крамниць. Їх зберігають у музеях або передають нащадкам як найдорожчий спадок. Скільки ви хочете за нього, пані Магдо? Я не хочу його продавати. Тільки віддаму заставу. Це можливо? Усе можливо, але… Ювелір замислився. Пані Магдо, я вам і без застави позичу грошей. Скільки треба? Без застави? Він підніс очі й долоні до гори. Якби я заробляв на чужому нещасті, то давно вже впав би в злидні. Я митець, а не лихвар. Цій обручці відтак і ціни не складеш. Старовинна, скільки грошей вам треба? Магда, зітхнувши, сказала пошибки, але він почув. Дістав із внутрішньої кишені камізельки тоненьку пачку, складених у четверо банкнот. Перерахував і простяг магді. Провівши дівчину до порога, пан Замвель сумно подивився їй услід. По смерті сина зблякло все, що колись дарувало радуші й задоволення. До крамнички, важко човгуючи капцями, спустилася пані Замвель. «Хто це був? Донька Свідзинського. Вона в скруті сердешна. Весільну обручку закладає». Сара журливо похитала головою. «Уяви, Сару, що то за перстень? Такі, мабуть, тільки в королів були. А робота? Такий її чоловік має блакитну кров, бідолаха». Замвель обняв дружину. І вони завмерли, наче кам'яні, підтримуючи одне одного, згорьовані та нещасні. До міста лише здалека наближалась осінь, а вони давно вже жили взимку, холодно, самотньо, хоч і вдвох. Подівана для себе Махда заволала, що щосили, але гені палали вогнем. Матию, не вмирай, розплющ очі, я тебе благаю, розплющ. І сталося диво. Майже застиглий. Із загостреним носом мати й повільно розімкнув повіки й ледь чутно прошепотів. Кохана, не моч, відпусти, не плач, мені й так боляче. Пробач мені. Його очі почали скляніти. Довгасте обличчя ставало поволі чужим і далеким. Магда тримала ще теплу і м'яку руку, невимовний біль скував її тіло. Вона скам'яніла від жаху, життя загубило сенс. То ось, що мав на увазі батько, коли казав, це велика різниця – втратити нареченого і втратити чоловіка. Це ж душу навпіл треба розірвати. Чи здатна ти витримати цей пекельний бій? Чи стане тобі сил? Я проти вашого шлюбу не через пана Матея. Він гарний, гідний і порядний чоловік, але хвороба. Чи зможеш ти пережити його смерть? Ти не знаєш, що це таке, доню? Ти не знаєш, що обираєш? Ні, рідна. можеш із ним заручитися та про весілля забудь. Лише тепер Магда зрозуміла, про що казав батько, попереджав, благав, наречений не чоловік. «Ще не рідний, не половина тебе, не частина твоєї душі і тіла». З Магдою сталася страшна метаморфоза. Вона обернулася на холодну кам'яницю, порожню, безсилу, безпорадно, сиву й давню. Передгрозова задуха, вечірнє пурпурове небо, над дахами низько літають ластівки. І місто затремтіло з жалю. Загула бруківка, від вибуху посипалося скло, з вікон сусіднього будинку – Знялася Курява, повітря загуркотіло. спустошено не тільки твою душу. Руйнується рідне місто, а кращого за нього немає у світі. Тепер заволала не тільки Магда. Багато голосів. Загупали в коридорі медики, осе навкруги замутушилося. Німецькі літаки бомбили місто. Вибухи ставали дедалі гучнішими і наближалися до центру міста. Сполохалися і птахи, і люди, і повітря. Але Магда не мала сили реагувати на це. Вона лягла поруч мати, торкнулася його ще теплої руки, міцніше пригорнулася до свого мертвого чоловіка і також почала чекати смерті. Ані Бацевич, де ховатиме чоловіка? Смерть. Це перше, що вона зрозуміло, відколи матеєві груди перестали важко вдихати повітря. Її обличчя зробилося безвільним. Весь цей час вона хворобливо марила, відчуваючи тісну за духу. Усі речі змінили обриси. Розпливлися і стали ворожими. Сусідки розтуляли риб'ячі роти, але не було чути жодного слова, жодного звуку. «Де?» – вона почала приходити до тями. «Звісно, в нашому фамільному склепі. Я не маю іншого місця». І зухвало глянула на могильника, який спокійно і байдуже дивився на неї, без ніяких емоцій, з майстерно виліпленою гримасою скорботи й жалю. На неї знову накотилося рятівне небуття. Усі довкола знову беззвучно розтуляли роти, а речі так і не набули чітких обрисів. Навіть коли отець Любомир Звів на неї ясні страдницькі очі, Магда не зрунила й слова, але була вдячна за щиру підтримку в її особистому горі. Були поруч неї батьки чи не були, вона не знала. Упам'яталася біля воріт кладовища на самоті. І щиро здивувалась, як її носить земля, бо цей тягар був неймовірно важкий. Коли б не цей брук, стоптаний за століття безліч у ніг, вона, певно, продавила землю. Їй хотілося бути поруч з матиєм. У житті її більше нічого не тримало. Але місто заступило смерті дорогу своїми кам'яницями, засвітило тисячами співчутливих очей і примусило йти в бік дому, піднятися сходами в їхню з матиєм мансарду, де промайнули найкращі і найжахливіші її життя. Вона не бачила перехожих. Лише якісь тіні йшли на зустріч, обганяли її, обходили. Важкі ноги не слухалися, важко давався кожний крок. Не було ніякої рації поспішати. До кого? Навіщо? Люди бачили, як іде містом юна вдова. Напівбожевільна, напівпримарна. І не може з'ясувати, на якому світі вона тепер. І навіщо їй жити, коли так боляче дихати? Як мати їві перед смертю? Той біль, що мучив її на цвинтарі, опустився вниз живота і став нестерпним. Останні сили покинули її. Жінка зупинилась і лягла просто на бруківку. Лягла обережно, увільно. Земля не прийняла її, не розтупилася, не поглинула. Якісь милосердні і завбачливі люди надійно заховали ту землю під бруком. Магда відчувала холод каміння. Біль почав стихати, і вона побачила, як гаряча кров'яна цівочка звивисто потекла, обминаючи камінці шукаючи собі зручного ложа. Урятували випадкові перехожі. Побачили, що лежить охайна панна, неп'яничка. Викликали швидку допомогу. З каретою приїхав старий лікар, батьків приятель. Насилу впізнавши в цій примарі колишню Магду, повіз її до найкращого шпиталю, де вона через дві доби прийшла до тями. Ледь жива розплющила очі й почула радісне «Нарешті!». Стиля з простим плафоном, веселий ту під підборів – це медсестра побігла з палати. Важкі повіки затулили занадто яскраве світло. За якийсь час дзвінки підбори повернулися, а з ними неспішні чоловічі кроки. Ось, пане професору, вона вже опритомніла? Дякую, Марічко. Над Магдою схилився широколицей, світловолосий бородань. Як почувається наша люба пацієнтка? Магда знову розплющила очі. «На тлі стелі зморшкувате обличчя з розумними сірими очима. Батьків-товариш». Вона все згадала і з надією спитала. «Я вагітна?» Старий лікар заперечливо похитав головою. «На жаль, уже ні. Дитину ви втратили. Не може бути. Та квіточка, яка тільки-но зав'язалася в ній майбутнім пуп'янком, її нема». Вона розплакалася, ледь ворушичи губами прошепотіла. «Я не маю сили жити. Дозвольте мені померти». Плач перейшов у страшні ридання, які так підкидали її тіло, що магді здалося, ніби живіт отось розірветься навпіл. Вона знову зумліла. Ви слухали сторінки книжки українських письменниць Наталі Лапіної та Світлани Горбань «Роман з містом». Читала Наталя Лапіна. Режисер передачі Оксана Петрова. Музичне оформлення Вадима Царенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре.